Hej, välkomna hit. Kul att ni har hittat hit på våran podcast, eller hur? Ja, Knubbas och Knubbas. Knubbas och Knubbas podcast. Vi tänkte bara berätta lite för er hur vi har tänkt nu vår våran podcast. Ja, och jag heter Hanna. Och jag heter Amanda. Ja. Eh, men vi kallar varandra för Knubbas. Mm. Lång historia. Vi tar en annan gång. Vi kommer starta varje podd med en liten sketch på någon minut Och det som sketchen handlar om kommer vara ämnet vi pratar om sen Precis Som en liten teatersketch men man hör den bara Ja Så ni får njuta av ni får inte tro att det är vi på riktigt i början Det är som en liten, ja, teatersnutt Ni kommer fatta grejen, det kommer bli kul, häng med på resan Nu börjar första avsnittet Hör vi! Hej, hej, hej Ulrika, hej, hej, välkommen, gud, det här Tack. behöver du verkligen Tack. Ja, välkommen, jag har gjort ja. ett program här till dig, vi börjar med 20 minuter på cykeln Jag vill ha svårighetsgrad 17 på den Vad, ska vi börja med en cykel? Ja, 20 du, har du inget annat i jeans på det, eller? Nej, jag tänkte att det var introduktion. Typ. Men vad tror du att du är här för? Du ska gå ner i vikt Du ska upp på cykeln nu direkt i Jag trodde att det möte träff typ Nej idag. men det är det inte uh, Cykel, Oj. sen kör vi styrkepass här Du ska få jobba med medicinbollar Oj. Jag ska direkt. Men jag ja. har typ inte ätit någonting Ja men det är bra, det är bra. du behöver inte äta Va? Jag, jag, men jag har inte struckit någonting idag Upp på cykeln! Oh. Okay. Hej och väl. välkomna till. <laughs> <laughs> Det där är också, nej vi kan inte säga samtidigt nej. Hej och välkomna till träningspodden <laughs> Fy fan Nej fy fan Välkomna till Knubbas och Knubbas Podcast <laughs> Vi ska prata om ett ämne idag ja. Som ni hör innan Precis Träning <laughs> Träning Ja, vad har vi gjort idag? Vi har varit och klättrat för första gången Det har vi Är det bara första gången ever du klättrade idag? Mm. Va? Mm. Har du aldrig klättrat förut? Jo men jag har väl klättrat men det var ju sådana Typ parker, parklekar Du vet, där det finns väggar De har jag klättrat på Men inte på klättercenter liksom Aha. Hur ofta har du klättrat? Nej, två gånger i mitt liv <laughs> Men då var det ju jättebra Va? Du var ju jätteduktig. Ah, tack. Ja, idag? Tack så mycket. Jag tänkte att... eller. eller <kör> du jag tänkte bara... att det skulle gå till helvetet. Nej, <laughs> nej, jag tänkte verkligen. Jag tänkte att du hade klärtat förut. Åh, oh, var det så bra så? Så bra så, var det. Nej, men jag bra. tänkte att alla hade gjort <laughs> I sitt liv. Nej, det hade inte min vän <kör> gjort så, var det. Nähe. Nej. Anna? Ja. Jag, Tror eh, jag inte i alla fall ska vi inte spåra <skratt> här Min vön har aldrig klättrat oss alpas. Uh. Nej men eh, Jag har klättrat på så. Här, eh, vad heter det Fritidsdagar med skolan och sånt Jaha det gjorde Fan. inte vi i skolan vi hade på alla hjärtans dag så här, För att folk inte skulle bli mobbade typ. eh, För att det inte För att folk inte skulle skicka rosor Och så fick de inga så, De som inte fick rosor då, så bli, Eller fattar du och Då fick de klättra istället det var <skratt> hemska, men Då får du klättra istället Här här är alla de som inte fått varit rosor För, för att de har haft aktivitet Vad roligt va? Då vet man direkt <skratt> att de var mobbade Jag ska klättra i år igen <skratt> Det är jättekul. Så här. Åh, gud. om tack. Jag skulle inte vilja klättra, bara. Men du ser väl att du är rolig. Var glad för det. Du är inte klättrad. Jag skulle vara glad att jag fick något. fan vi Dela upp folk i misslyckade och lyckade. <skratt> Nej, <skratt> gud, vad är det igen? Det var roligt. Jag skulle. Nej, jag menade. På Allärtans dag för att det inte skulle bli så att... Eh, de, för det var tydligen så innan de började med den här grejen. så var det, det blev friluftsdag den 14 februari. Alla gjorde andra grejer mm. för att det inte skulle bli så att... Eh, folk. Ja men satt och väntade på att det skulle hända saker. Ja men det är ju vissa skolor där det är, så man kan köpa rosor och skicka till folk och, gå, mm. och så är det någon som går runt mm. i klassrummen och ger rosor till folk. Vi eller? hade det på gymnasiet det var ja. hämst. Då var det så här, bästa lärare. Ah. Och så, så stod vi i stora hallen och så fick de Nej. komma upp och ta emot rosor. Oj. Men det är ju över de lärarna som inte fick. Det är också typ mobbing ja, eller man tänker inte på att vuxna också blir ja. mobbade. Och min lärare som jag hade, hon sa, nej, usch, det här inte jag om. Alltså jag tror att hon gick, nej. jag var gud vad bra. Gud vad hemskt. Mm. Usch. Det är bättre att ha en normal utvärdering då. Varför är inte den här läraren bra? Ja, eller, eller liksom... varför ska man ens ha något på den dagen? Förlåt, jag Ni hatar Det är såhär amerikanskt. Du... <laughs> ja, ju. bara för att vi ska så. känna, eller för att... Ska... Ja, man bara sälja sånt där uh, krimskrams Gud, typ det halvår ja. innan. Nej, verkligen. Nej, men, och det, och då så, på de här frivsdagarna, så fick man välja, typ, om man ville åka skidor eller man ville klättra, eller man ville och då mm. klättrade jag typ två gånger. Nej, men jag tycker att det var kul, för att jag, jag har ju letat efter något och jag tycker att det är roligt och inte så här. nu ska vi springa, bara eller nu ska vi gymma, bara utan att mycket är kul. Nej, man, man riktigt, tänker på att man tränar det gillar jag med det man ja. bara, gud vad kul det är som ett träd bara, oj jag kommer upp ja. vad häftigt. Och så häftigt ja, det, och det blir mer att man, tror, att man tränar i huvudet typ. att man mm. satsar på en, och teknik och sådär alltså, träd tycker jag om men jag har alltid varit så här försiktig sedan jag var liten det är också så här träd ute tänker jag oh, gud vad kul tänker komma upp dit men på klättrestället fanns det ju så här: då kunde man ju bara gå ner på de där, där klätterknölarna igen. Det kan man ju inte uppträda det är ju lite svårare. <laughs> Men det är kul om man lyckas ta sig upp. Det är det. Åh, oh, som vi kan nu vissla Johanna det är det ah. den mysigaste scenen när de sitter där högst upp och äter körsbär. Ja. Ah. Det ser så jävla mysigt ut. Fan vad är bra. Och de sitter på samma gren också. Livsfarligt. Så bara man ner. känner ju det att han kommer ramla ner farbron. Ah. Gud. Fina filmen är. Ja, den är fin. Lite tråkig bara. En gång om året på julafton går den. Ja, <laughs> <Och> bara, <laughs> då nära. måste man titta på den. Mm. Men den är bra. Nej, men apropå det där tävla. Ja, ah, det är frilufts. Ja, ah, femkamp. Nej, där, men vänta. Bara... Kan vi bara små och små lite? Om kan du missla Johanna? <laughs> <laughs> Nej. du om... vill säga en sak om min födelsedag. <laughs> ja, visst. <laughs> på... Det var jätteroligt då för mig att fylla Jag fyller ju på alla här det. Här, Ja, det gör jag. Så det har ju varit fett kul att folk åka skidor eller klättra. Eller göra något kul på sin födelsedag, eller hur? Man det var inte fett någon när jag skojar Nej. <laughs> <laughs> jag fick jag någon Trots att det var mitt födelsedag. Nej. nej, men och då minns jag ett år så hade jag vi skidor. Och då hade jag um, en lapp på ryggen där det stod så här. 15 år idag, typ, min del. Så töntigt. Men det var Nej. jättekul då, när vi var ja. 15 år. <laughs> ja. Uh, har du åkt mycket skidor, Knubbas? En gång i Järvsö, Mellanstadiet. Jag hör uh. aldrig om det. Nej. Varför då? <laughs> den, för, jag. Det först, för det första så fick vi bara starta med ankarliftar. Det var det enda man kunde ta sig upp i. Alltså man åkte bredvid sig, alltså svarta backen. Uh. skulle jag och min kompis åka i den. Börja med att jag ramlar- i svart back backen först. Nej, den var bredvid lyftskiten. Vi skulle ju upp. Får att mm. jag ramlar? Så jag ligger mitt i backen. Där mina kompisar åker förbi mig upp på höger sida. hej! Ingen hjälpt mig. Nej, du på ramlade andra i sida... Ja, jag ramlade Åh, liften. Åh, det är det värsta som i. finns. Och sen åker liftena ner på andra sidan. Så min ledare bara, ta av skidorna. Jag bara, jag kan inte. Och sen, sen kommer han upp stress. och hämtade mig. <laughs> alltså med sin ankarlift. Mm. Och, och senare hittar vi min kompis lite längre upp. där han ramlat av i skogen. <laughs> och sen får vi typ ploga oss ner för Svarta backen. För det är ju typ den närmaste backen. Oh. Sen var det lunch. <laughs> och sen, <laughs> sen åkte vi lite i barnbacken Men jag ramlade typ i napp där också. <här> men gud, vilken dålig upplevelse. Skit och jag vågar ju liksom inte prova igen. Alltså jag har ju så här menar du vet pjäxorna som är så här trycker åt att ja, man, man tänker Klaus ja. då, man tänker att man inte har några fötter för att <här> jag sitter så hårt. Ja. Alltså ja, du då skidåkt Men jag har åkt väldigt mycket skidor faktiskt. Mm. Eh, men jag minns alltså eh, för jag har åkt sedan jag var typ 3-4 år. Och såhär, ja, var med familjen ja, eller i skolan? Ja, Och så nej, min familj, var det ju vårt kära. Vi firade ju jul ofta eh, i fjärden och åkte skidor. Eh, men <coughs> det är ju, alltså eh, lyft är ju typ det läskigaste man kan göra. Eller sån ankar lyft. Det är bra. Ankar Men det går ju inte man ska ju luta och hänga sig på något konstigt. Såhär. Ja. Nu har jag lärt mig det efter många år. Men när jag var liten, det, alltså, och det bidrar ju att man verkligen kan ramla av. Och sen mm. är det någon annan som ligger. Eh, så ska man så här, Om någon har ramlat i lyften, ska man försöka svänga förbi den och oh, fyrra jobbet. Ja, oh, det hade jag inte tänkt på att man ligger Men jag lyckades väl ha så. Men för jag tror att jag. Ja. Om backen är i mitten och sen åkte jag där och min konst. Alltså, jag åkte närmast mitten så att jag kunde hasa mig till mitten. Ah, ah. Så att det inte låg liksom precis i vägen för nästa sånt. Mm. Men det så jobbigt att inte få hjälp. Ja, det är vidrigt. <laughs> oh. Och så, så för att man är ju i en backe. Alltså man kan ju ramla och bryda nacken. nu. Mm. Typ. Mm. Ja, det är skitläskigt. Ay, men mm. någon annan träningsform som du tycker om då? Förutom <laughs> <laughs> Nej, jag vet. Ja, alltså träningsform. Jag har ju dansat förut. Det var kul. Alltså, det är såhär, kul. Men det har jag inte jag gjort på flera år. Alltså grejen med dans eftersom jag har ju gått en musikalutbildning och dansat extremt mycket. Det var ju väldigt dans mm. fokuserad skola jag gick på. Eh, och eh, så nu är det typ inte kul heller Alltså jag älskar verkligen danslektioner mm. Men nu har jag bara prestationsångest Alltså om jag ska gå på den nu då är jag bara så här: Jag är sämst av alla, mm. jag kommer aldrig kunna jobba med det här <laughs> Ja men det är som Så fort det blir ett litet Typ tvång, mm. det är inte bara på dina egna Frivilliga villkor, då är du inte kul Det är Nej. som jag sa nu till en kompis på klättringen Du skulle ju kunna klättra med andra saker Eller göra något mer, mm. ja men då mm. blir det inte för att jag vill Nej och det, så blir det ju med allt. Du måste klara bättre. Klättra med mm. andra grejer. Jag, nej, men jobba med trädvård eller någonting. Ja. Alltså, då blir det ju inte så kul längre. Nej. Det är ju samma sak med musikal. Det är ju kul. Alltså, sen blir det ju så. här: Nu måste du kunna det här stegen. Mm, mm. Och du ska kunna hela de här koreografierna till imorgon. Ja. Och då? Alltså, det var ju kul när man gick i skolan. För då hade man en liksom, utvecklingsplan. Mm. Och en lärare som sa åt sig vad man skulle göra. Och... Om man inte klarar det så klarar man den nästa dag. För att man dansat ju varje dag. Men om mm. man går nu. Nu som jag inte dansat på ett år typ. Mm. Då. Eh, och jag känner inte den läraren. Jag vet inte hur den har för koreografi. Och, mm. jag, har, alltså, jag har inte all teknik heller. Så då blir det inte så kul. Men kan vi prata om gympa i skolan eller? Ja. Det jag tyckte var jobbigt. Jag har aldrig gillat gympa. Inte jag heller. Hatat. Hatat. Jag vet inte varför vad det är. Vissa bara, gud och kul. Men jag, nej. Nej. Jag har bara tyckt att det är ett tvång. Och jag har hatat att ha med mig en gympa på sig till skolan. Med sådana svettiga kläder ja. och Ja, och så ska man, för när man går till skolan, då vill man det är som att gå till ett jobb. Då, mm. man klä på sig det man vill ha på sig. Och så ser man ut som man vill se ut. Man fixar håret, typ, eller... Kanske inte man är ja, tord, men man var tvungen men... att byta om hålla på att ja, och hålla på att duscha, duscha med så andra man människor som man var obekväm med. Typ. Nej, det tycker jag inte om. Och eh, jag vet inte hur kul Jag gillade typ hinderbanor ja. eh, och eh, frisbeegolf gillade jag och min kompis. Så kul. <laughs> jag hatade brännboll, jag hatar femkamp. Brännboll tycker jag är kul faktiskt. Alltså, jag övade jättemycket på min kompis landställen när jag var liten. För att inte slå med, A ah, som man sa för tjejträt ah. eller kärringträt. Det är bara typ. Eller det andra. Det är så dåligt. Så då övade jag en hel sommar med sånt där bra. Så att nu är jag faktiskt bra på att skjuta med sådana runda. pamma bra. Mm. Men nu är man ju äldre, så nu har jag inte jag längre. så får jag inte visa <laughs> det, liksom. Nej, du kan inte visa dina skällspelar. vi får spela brämbo i sommar. Ja kanske det. Måste bara ett lag. Nej men ja, vidrigt som sagt, det början med att välja lag. Ja. Alltså så här hur du, var, det var det så i skolan? Vi hade då. Vi är hade så, så här, gula, gröna, blåa, röda band. Ja, det hade typ, vi med. klassiskt. Då skulle man bara välja typ jag tar den och den. Någon gång har det varit så i alla fall. Det är så sjukt att man gör det. Det, det är så som... rangordningen på typ så här, skolklasslistan eller vad det Så det? upplagt för mobbing. Mm. Hej. Vill ni ha lite mer mobbing i den här klassen? Använd den här metoden. Mm. Då, väljer, då visar ni vilka det är som inte är Ja. Typ. Ah. Nej men alltså. Vad tycker du mer om för tränings... Men mer i jumpan då. Vi hade, just spökboll var kul ibland men man blev så trött. Kommer mm. det? Hade ni det? Man ska pricka med varandra. Man var ute och ah. inne i lag med en boll. Jag är så himla, Jag är en sån tävlingsmänniska. Du blir Samtidigt som jag är väldigt dålig på sport. Och rädd för bollar. Så det går liksom inte riktigt ihop. Det att du flyr men bara nej! Ja, jag blir, då blir jag ju liksom bara arg. Ja. Så att jag ger mig inte in i sporter som jag inte kan vinna. Typ, Fy med knuff, det klarar jag av. Det är okej, okay, okej. Okay. <laughs> är du ett Hanna? Nej. Nähå. Eller, jo men på senare har blivit... Jo, men Eh, kub typ när man är i lag då vill jag vara bra så jag blir mm. så fan typ för mm. man vill höra så här åh bra ja. <laughs> eller jag vet inte det kan jag få prestation typ nu, så det kul, kul. fast det är så här jag vet inte vi var med jobbet och det är bara att stänga av för att jag är så många vi hade fem kamp på till 2 två arena kul. vi hade Nej. så här bowling vi körde ju eh, så sån här bil när man siktade sån här bilgrej och så biljard och alltså jag hade massa saker Fan, vad var det, kul. det var kul Men då var ju folk som var så här, Det är bara stänga av För att God. om man går runt och bara då blir, man, då blir det kul Var ni på lag då? Ja alltså? ah, hela jobbet var på lag Alla var där, det var skitkul Gud, Så till min det var en julpresent typ. Men då, nej men tävling. ibland kan jag vara det Och sen blir jag glad när jag lyckas Det blir jag Ja det blir jävlings, nej, alltså det är inte så att jag sitter och blir sur en vecka efter. Så vissa kan ju bli typ så slå folk. Nej, men du vet såhär. Ja. Så <laughs> Nej. Är jag ju inte. Men däremot, ja men du vet, spel och sånt är jag stressad över. jag typ vill slå någon, mm. oftast. Vill du slå någon specifik eller bara känna att du vill slå en vägg? Eh. Det är olika. Jag har aldrig, aldrig varit bra på att springa snabbt. 50 meter, eller? Alltså, 50 meter. Hatar Vad det är det för jävla grej? Varför ska man... Jag förstår att barn ska röra på sig. Alltså, det är väl jättebra om man kan hitta det. men Kan man titta på något kul då? Måste man tävla mot varandra? Måste man tävla tävling jämt? Och så jag en här individuell grej, istället så att man är mer peppad. Ja. Det var det värsta jag visste. Du att man bara såg att man kom sist. Jag har inte heller varit bra Nej. på att springa. Nej. Jag kom alltid sist. Det är skitjobbigt hos alla där och bara ah, det var bra. Jag vet inte, jag kom ju sist. Alltså, alltså man tänker... Bra jobbat! jobbat. Nej, mm. var Det inte? vet du själv att inte vara. Det är vidrigt, jag har Nej. haft den här jävla planen. Den här färgen. Oh, den där bruna och Åh, oh. oh, gud. Jag vet inte. Jag tycker det är konstigt att man låter barn Tävla. Tävla. Alltså vad är det ja. man ska lära sig av det? Jag vet inte. Det är ju så här att det borde vara mer tvärtom. Att I början så spring 50 meter fine. Men alla får göra det inte, alltså inte ihop. Sen senare när man blir äldre då kan man få välja. Man om man vill tävla eller inte. Alltså det kommer ja, så att för att vissa, väg. alltså För vissa barn passar det säkert jättebra att tävla. För att ja. de tycker det är kul. Eller för att om, de, inte, om man känner att man, är, om man inte så här, har något läshuvud. Då mm. kanske man i alla fall kan vara bäst på gympan typ. Mm. Men eh, om man inte har ett läshuvud och inte är bäst på gympan. Alltså hur mm. kul är det då att gå i skolan? Ja. Eller så, så kan man göra så att man har gympan. Men du är också också här, ja ah, visst hej. Hej Hanna, här får du springa 50 meter. Ja, ah, men vad bra, då har du har gjort det. Sen kan de andra få tävla. Du vet, de som gillar att tävla mm. kanske springer 50 meter. Och tävlar två, tre gånger till. Men det är alltid så att alla ska göra det där. Ah. Alla ska springa 50 meter. Att det blev tävling i alla fall. Det är typ som att man skulle eh, ha en sångtävling. Vem, är bäst, vem är i klassen är bäst på att Ja, typ. ah, eller gå upp och köra hela Pied. alltså Jaha. Ja, det, det borde man typ lägga det. Jag har en av. egen koreografi. Vem är bäst? Ja. Jag tycker typ att det är lite samma känsla. Och gud vad kul att gå och säga det till en här lärare. För mig, eller någon här, ja. Du vet så här, Som jag lär lär, är läroplärare. Har du tänkt på det? Undrar vad de skulle säga till sitt försvar. Jag för man, det är ju ska det. ska vara så himla så här för att alla ska klara av att springa. Alla ska klara av att sparka en boll. Men det är så är det väl inte. Alla klarar inte av att räkna matte heller. Men det måste man kunna. För att det är bra att kunna sedan i livet. Men fan springa är inte så jävla viktigt för att överleva. Eller Nej. kanske. <laughs> Om man blir jagad. Ja men det är så ofta blir det jagad? <skratt> och Nej men. Ja men det är ju verkligen det. <skratt> ja och de barnen bussen som bussen. älskar att tävla. De gör ju det på fritiden då sen. Ja de blir helt crazy. Hitta hittar sin aktivitet sen liksom jag rättade typ det då så springer man lite gärna. ja det är bra att kunna springa springa till bussen ja. det borde vara mer så här prova på olika sporter Just som man fick prova på ett instrument att spela det tvärflytt. som Aha. piano alltså Aha. ja det så alla ska alla spela piano här liksom vem bäst nej men det är bäst nej men ja, bäst. <laughs> nej, men, men, men alltså, på. om det är för livet att gympan man ska lära sig någonting ja. Då är det väl för att man ska Hitta det som man vill det, Den träningsformen man tycker är kul Det är kul sen mm. ja, Jag vet inte jag Alltså jag typ såhär Hellre typ att jag inte var med på gympan Och sen gick jag hem från skolan Och sprang när jag kom hem då, För då gör jag det när jag vill själv mm. Mm. Ja, Jag aldrig tyckte om när någon ska tvinga mig Kan vi tända mm, lite? Det är så mörkt alltså. oh, oh. Oh. Akta glaset Jo, men en gång vann jag på, jag hade skickat in, jag tror att det var en julkalender i den här tidningen Julia. Just det. Och så, den prenumererade jag på Jag mm. övrigt. Tyckte jättemycket om den. Eh, då så um, var det någon sån här julkalender och en tävling varje dag typ. Och så skickade jag in, jag vet inte ens varför, men då vann jag den här filmen The Hot Chick. Just det, som du inte gillar men det är skitdåligt, verkligen. Jo, men där är vi... Jo, jag har ju vunnit eh, Chorven-skrollan-filmen. För jag rikade ah, jag en bild ser. på Chorven och oh. båtsman på bryggan. Mm. Det vann jag, men det var ju... Aha, du menar bara tävling allmänt. Jag tror du menade tävling. Ah. tävling träningstävling. <laughs> Nej, men alla uh. tävlingar. Nej, men det men har typ, jag vunnit. Eh, när man går på audition mm. och får ett jobb. Det känns ju som en tävling. Är jag? Alltså faktiskt. Det är ju en tävling typ. Typ. typ. Alltså. Nu fattar du vad jag menar. Ja. Tänk att jag som hatar. Eller jag är ju tävlingsmänniska ah, Okej okay, mm. men då kanske det passar mig. Ja. Det är jag vet inte. Om jag hela mitt liv har hatat att tävla och. Och sen bara, oh, jag väljer att bli musikalartist. Där det bara är... Fast det är ju inte en tävling på det sättet. Man ska ju passa in och vara ja, rätt. Ja, du ska spela in och vara... Utseende kanske. Och Precis. Kropp och själ. Ja, men alls. Kropp och själ. <laughs> kropp och själ och kemi. Det är det. Ja. Tycker du att det är viktigt att typ att din partner är tränare eller har en snygg kropp typ man vill ju inte att ha, ha fast ut är ingen partner by the way, men om jag hade det så skulle jag gärna vilja att han gjorde alltså, det, jag vet inte alltså grejen är att vi, vi vill gärna ha någon som kanske rör sig, man vill inte ha någon som bara ligger hemma Nej. det är samma sak det där med, med det vore ju trevligt om den personen hade ett jobb, så att det inte det säger jag har inte gjort något på fem år, men jag bryr mig inte det vill man inte ha Nej. Men sen har jag... Det känns ändå som att träning är lite ett mått på hur alltså... Hur livsstilen är. Ja, om man, ja, om man ja, tar hand om och sig själv lite så. Jag skulle typ inte vilja vara med någon heller som är dålig typ så här. jag dricker tre lite cola om dagen. Alltså, det skulle Nej. inte jag falla med heller. Du vet såhär, köper hem, du vet, färdig mat. Mm. Jag har jättemycket kunder mm. på mitt jobb som bara köper du vet, mm. rätter mm. och cola typ tre chips. Och då vet man, oh. kär, Då ser man hur deras vecka ser ut. Där tänker man på dålig hälsa Ja. Mm. Oh. Mm. Jag har faktiskt blivit beroende nu av Landchips knäbas. Jag har ätit det typ varannan dag i. <laughs> Aha. <laughs> vet du vad jag? Jag hatar de Landchipsen just Nej. nu. Jag kan inte äta dem för jag åt dem två varje dag i två veckor när jag skulle spela slampa i en pjäs. Ja, eh, just det. Ju. Så att jag, jag tycker de är så äckliga nu. Eller alltså, jag äter dem för att det blir alltid det som du kompisar köper när man ska hänga. Det Då bara okej. Okay. Det är men jag tycker jävla det är... Gott, Nej, men tycker jag. jag tycker just... Det är de där, där gräddfilerna. Ja. Nej, jag vet inte. Ja. Men det, det blev... men då, åt jag, då var det också typ lite tvång. Vi käkade Precis. det och då blev det äckligt. Tänkte dig att du skulle bara käka det för att du måste ja, det. Ja, det är klart. <laughs> det blir gärna... Prova det. Kanske slutar. Kanske slutar. <laughs> kanske då. Men vadå, hur mycket du har ätit då? <laughs> Nej men. <laughs> du har alltid vet. en på sig Alltså nu när jag har varit så sjuk också. Då ja. vill man ju ta Och sen så bara. Men nu kan jag inte gå ut i helgen. Då får jag äta ripp istället. Ja men du. Man tröstar sig med någonting. Ja men du vet såhär. Med dåliga val. Det skulle jag nog inte heller. Men det så, spelar ju in. Så här, om du inte tränar eller har en jobb. Då förstår man lite hur den personen har det. Men vadå, vad, mm. vad tycker du om det? Du har du att eh, Jag tycker faktiskt... Eh, jag kan bli stressad ifall killar är så superträde. Ja, för det får att, inte vara för mycket. För jag är inte det. Alltså, och jag kommer nog aldrig bli det heller. Eh, för när, får, när folk har det som livsstil, det som enda intresse, typ. Nej, äh, men det... Det tycker jag är ganska nej. ointressant. Det blir det nästan oattraktivt. Verkligen, verkligen. Är, gud, jag bryr mig inte om hur många gånger du hade... Nej, min, och så här hets, typ att... Oh, nu, nu har jag inte tönat på en dag. Nu kommer jag falla ihop eller något. Äh, det är bara, nu får jag inte dricka på två veckor. eller ja. <laughs> sånt där. Ja. Nej, men jag är mer. Titta på film, äta chips och gå ut och dricka öl. Människa, och sen ja. tränar jag lite grann för att jag inte ska falla, för att jag inte ska dö. Ja, men vissa, det är som jag och en kollega pratade om. Vi pratade om att alltså, det är så jävla många som är ute och springer på lördagar. Oh. Då tänker man, är de hemma hela fredagskvällen då? Uh -huh. För att de skippar det, för att de ska springa sin morgonrunda då på lördag. Säkert. Men de kanske har barn också. Nej, men jag så att många i våran ålder, du vet så vad är man här, alltså, det är klart att vissa tycker om det de får vi göra det men jag förstår inte. Men har du gått till någon PT eller har du gymmat något liksom? Nej, inte med någon person, inte någon med någon PT. Ja, gym, vi hade gym högst upp i varat gymnasium hade vi ett gym. Där man gym hur mycket man ville typ. Men där var jag mest och tittade på <laughs> <när> killarna i gymmet. <laughs> <Nej. Ja. laughs> Gjorde du? det? Ja, hur var det då? Eller varför då? Nej, men det var min komp... Eh, några i min klass eller några i min klass och min kompis som tränade Där. Ja. och då gick vi och tittade på typ. <laughs> nej men gymma alltså, nej jag skaffade faktiskt ett friskets och för ett år som jag inte använde nej. så att jag vet att jag inte är en jag började några gånger typ, men alltså okay. jag vet att jag inte är gymtje det är därför jag vägrar köpa ett kort igen för att även fast man säger jag tror att jag började så med min kompis som sa, ja ah, men nu börjar vi ah. det blev ju inte så och även, då vet jag att jag litar och litar på för att folk har ju sitt liv men det funkar inte heller för mig jag bara, jo men vi börjar träna ihop det nej, vi kan göra. Det, funkar det ska inte. man ska vi göra alltså, nej, och det, precis för om man ska lägga det på någon annan ifall man ska träna eller inte, det går inte liksom. ja och sen säger vi att den blir sjuk och sen blir jag sjuk och det blir liksom inte bra heller nej, man måste hitta något som man tycker är kul själv ja men, men det är bra, du vet ju det Ja, det är du, är då? 2000 rätt ner i papperskorgen. Jag tycker att det är kul att bätta med vänner, alltså så här typ 50 kronor. Ja. För att. Eh... Nej, nej. Jag tycker det är kul. Jag vill bätta pengar med min kompis babys kommer snart. Det är kul. Ja, ska vi göra det? Ja, ska vi göra det? Ja. Vi gör. det gör i podden. Jag tror att min vän, hon ska föda. När det är, fjär, ja, när är det satt? april. Det är den det är satt. Eller ja, då, det är då, satt. Det är då är datumet som berättelsen. Jag, ah, mm, mm. jag tror sjunde kommer. Okej. Okay. Mm. Men ska vi säga då, innan eller efter? Du säger efter, jag säger innan. Mm. Hur mycket pengar? 50. 50. Ja. Ah. Jag tror ja. innan fjärde, du tror efter fjärde. Ja, vi tar bara före eller efter. Ja, det blir lättare. Ah, Okej. Okay. Ja, ah, inte datum. Ja, ah, jag är efter. Okej, okay, jag är innan. Ja. Ah. ah. Nu, 50 kilometer ah, ah då hoppas den kommer ah. inte tidigt oh, fast nu kände jag så här ah, nu har vi man vill inte att den ska födas, man vill ju inte att den ska födas jag hoppas att den kommer nära den fjärde då ja oh för jag hoppas inte att den kommer jag faktiskt inte att den kommer nästa vecka för vi ska på provlakskurs så då sa vi vi hoppas att inte det är jättenära det är jättesnart men Jag, jag vet och det roliga är att min kompis hon vet inte om ska andas sen så att vi måste gå på den här kursen innan. Hon bara, hoppas att den inte kommit då. Okej, okay, jag har ett veckans minne knubbas. Mm. Eh, när vi var ute eh, på natten <laughs> så var det en kille i baren som typ tog tag i mig eh, och var Hej, du är snygg typ. Jag bara, aha, ja, tack. Han bara, eh, eh, vad säger du om ett one night stand? Du och jag, i natt. Jaha. Ja, jag bara, eh, vet du vad bakteriell vaginosa är? Han bara, ja, vet jag. Jag bara, ja, jag har det. Så att, eh, nu blir det nog inget one night stand. Och vad han då? Han sa, jag förstår. då. Han sa, jag förstår. Hej då. Alltså, typ. Skön. Men jag tror att han sa, okej, okay, men en annan gång kanske. Jag bara, nej, jag tycker inte så mycket om One Night Friends. Så att eh, det blir inget. Han bara, okej, okay, värt att fråga. Ha en trevlig kväll. Hej då. Oh, herregud, mm. skön. Ja, alltså, det var kul. Ett bra, ett ärligt, en ärlig fråga till rakt svar. <laughs> ja med bakteriell vaginus. Jo, det är normalt. Det är många som har det. Inte du. Inte jag. För tillfället. <skrisa> ja. <skrisa> det, det, är man faktiskt har, det är också... Borde man prata om sånt, Hanna? Mm. Öppet menar du. Öppet menar du. Typ till en människa man aldrig träffat förut. Ja, men det, det är ett levande vis på... Ja, men det... Det ju, om man känner tilltro tillit kan jag göra det. Min tycker jag på ute en annan gång. Jag och Hanna. Eh, ja. Ah, ah, och eh, så skulle hon... Ja, och så skulle hon... Du, hennes kompisar var där. Dina kompisar var där. Ni, du och den andra tjejen jag kände. Jag skulle, skulle gå, gå till den. upp toa. Aha, ah, ja, eh, Och då skulle jag bli lämnad kvar med de här främmande människorna. Och du bara... Eh, men eh, prata med David för att han är jättebra att prata med ja du har aldrig, aldrig träffat honom förut och då tolkade jag det som att eh, han är bra att prata med om sina problem med könet det tänkte knubbas direkt då aha då, då kan jag berätta här om mig, mina problem inte säga hej jag heter Amanda och jag var trevligt att träffa dig första gången utan då sa jag hej David jag har svamp. Vad, vad ska jag göra? <laughs> det är jättekul. Oh, ja, men jag känner lite så här: Varför ska man hålla på att skämmas? Det är samma sak som alla håller på och pratar om mens nu. Eller att det är... <laughs> alla håller på. <laughs> Nej, men typ Klara Henry. Och... Nej men att det ska bli... Eh... Att man inte ska skämmas för sånt. Och då tänker mm. jag, varför ska jag skämmas över att jag har svamp? Det är inte mitt fel att jag har det. Det är samma sak som, varför ska jag skämmas över att jag är förkyld? Typ. Ja. Det är ju typ en förkylning Ja. Ja, det är naturligt. Könsjukdomar är i den där grejen. Det är kanske lite pinsamt för det är man ändå. Oorsakligt. <laughs> Men det är också saker med. som finns som är så här. Det är som är sett, typ, jag är hungrig. Så kanske inte man går som och säger, jag har klamydia till vem som <laughs> helst heller. Men du fattig, man fattar grejen. Typ jämförelsen. Varför ska man inte kunna säga det egentligen? Jag tycker du typ inte att det är så pinsamt. Nej. Han var ju cool med det. Han var ju helt, ja. Det var, annars hade jag inte sagt det. Han var ju bra att prata med. Ja. Han, var ju var såhär, han var ju såhär normal, reagerade det som en människa. Mm. Ja. Det var det minnet. Tack. Tack. Tack och bok. Vi finns, följ oss på Facebook Och på Instagram Vi heter på Facebook Knubbas och Knubbas podcast Och på Instagram Knubbas och Knubbas Ja. Följ oss där så får ni extra mycket Knubbasar Vi har även en mail, vad är bara en mail? <laughs> har ingen Jo vi har en mailadress um, Knubbas och Knubbas Knubbas, knubbas gmail.com Där kan ni mejla om ni tycker att vi är underbara Ja, och skriv, skriv gärna om ni har tips på någonting vi ska prata om som ni Precis. vill. Och vi ska tacka Emma också. Ja, Emma Olsson som är vår grafiska designer som ja. har gjort våra logga. Ja. Och bilden, vår poddbild. Ja. Ja. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Så hemskt mycket. Puss på dig. Det var allt för träningspodden denna vecka. veckan. Eh, hoppas att ni går ut i spåret och eh, Eh, kör Charles en orientering. Not. <laughs> Nej. Ät lantchips Ja, landchips. Lant jag chips. tänkte jag gå till ICA. <laughs> Villigt att köpa en chipspåse. <laughs> jag köper det på vägen när ni springer, en ja. du. Kan köpa det som belöning en liten banan yes. Ja. Oh. Oj, vad gott. <laughs> Gud Hanna, det. är farligt Det får mycket landchips jag ätit. Nej, men hur mycket var det nu då? Okay. Men jag, ska vet. Inte säga nu. <laughs> jag vet inte exakt hur mycket. Men typ fyra på på två veckor kanske. Oj, oj jag brukar äta en på ett halvår. <laughs> Fast tillsammans med andra gör jag har inte ätit dem själv. Nej, det är, du bor ju med fler. Uh, uh. Okej. Okay. Men vi ses nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hej då. Uh.